Смерку, смерку, замкни засіки, башти і рути воріт. Шкільний автобус. Ваша екселенція, Владико, найдорожчий батько. вся все ця історія склалася між двома моїми порохами, бо зачалася, коли я підняв сукер, а дровна рубати. І скінчилося, коли сокира випала з моїх піднятих догорі рук і цюкнула мене по тімечку. Простіть, все благо, такі низькі щегули очі. Я тоді, власне, виходив із конкретного штопора, найдорожчого батьку, з чорного непролазного ступору, І при цій нагоді дозволив відбити парохіальну єпархію, щоби... Відхідніком Мар'ян не бентежите, бо то якраз припало на поміж приображенням а успінням. А там, на лоні благодаті, у службі та посту, я би перебув реальний ковбас, ваша ексцеленція, і решту синдромів жорсткої зав'язки. Другого дня не спромозі задати якого місяця, прибувши в обітовані місця, я постановив первонапорту несякти дров і з цією цілю «Замахнув сокирою над колодою. А далі, Ваша ексцеленція, опіка матінки зараз покинула мене, протектурат світлого Антона Городецького упустив і пожирли мене демони флешбеків про найдорожчий батько батьков сує згаданих богомерзаних служителів Кроулі та Лавкрафта». І прошу не мати мені за зле решту словесних вольностей, бо щоб відтворити вірний область мого флешбека, я буду мусив вдатися не лише до субкультурної лексики, а й до богохульної нецензурщини батько наш Ялівцем випущений. З усіх кругів мого приватного пекла того разу кинуло мене в круг дев'ятий, над вратами якого пише полиш надію кожен, хто сюди входить. ACDC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 Ваша все амперності, більшого жаху натерпітися мені не приходилося, бо змінний струм він на те, і змінний, що кидає тебе з одного полюсу на другий, з плюса на мінус, то Арктика, то Антарктика, то плюс 500, а тут сугубо в мінусах. Я, ваша екстрадиція, на щастя, сам з дому людей порядних, негуманітарних, тому скоро до першу, що шукати у мережі прилади з напівпровідниками.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 а чистим, трансцендентним енергобогом усього в натурі району. Ціла жеромитівська з прилеглими дворами, жирними митниками і брудними пісюхами, всі електричні кишки були під моєю владою, вся її магнітоперестальтика залежала від мого дихання, а частота струму вторувала моєму пульсу. <кхід> Я міг в кожній хвилині змінити легким бажанням напругу, силу чи полярність,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 О, я відразу розкусив цих гурджівських виблятків, цих погорільців потопельників із роду темних викиднів азійської зарази, силіконових корбаків з долини технологічних ноу-хау. Я сходу просік їхню туфтяну бодягу, ті пошов сасаті, льготи атміняються. Пилососи, батьковище, нас це зокрилий метелику наш над виром світової скорботи пилососи – Це вони під виглядом профілактичних прибирань витягують з наших домівок.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 Беруться троє очей – ліве, праве і третє – і наперво вкидаються в чистий ефір, щоб ополокати з піску і землі. З ними треба обходитися дуже обережно, щоб не подусити. Далі очні галки треба замочити в доброму джині або румі, додати шклянку чи фіру, шклянку, е, ні, додати шклянку чи фіру краплю ефіру, 123 наперстки коксу, щоб зробився дуже густий сируп.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 Покрив усю ділянку шосе між старим мостом і цитаделю. Де ми з вами пам'ятаєте, діду, зустріли того підарка, що сцяв сидяче. Ну так от, короче, замастирив я собі точку над надоткружною, вишу, відвисаю. Кругом тиха така шняга, ніж тяк, сонце заходить. Тіри туди-сюди ганяють. Красота. Я ж не зразу допер, що можу, тіпа, в любу коробку розпреділітельну. легко втулитися, в любу черепну коробку теж.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 на її барвистих щетинках. І поняв, що можу на них осісти. Магнетизму там було небагато, який у пластикамагнетизм. Але достатньо, щоб утримати мене, зібрати докупи, стати для мене єдиним середовищем буття, так сказати, матеріальною основою приватної світобудови. Ну і от, Децил за децелом попускаюся, молюся на Мітьовку, як на реальний шанс. Лежу, коротше, втикаю. мало помалу вертається. Можна з чим-нібудь двігати, коротше. Роздупляюся потиху. І тут в кімнату стара моя завалює. Ну, мама, то є. І питає, типа, а що я тут живий, не живий, як діла, коротше. Ну, я їй, тіпа, втуляю, що віддихаю, на роботі запарився, типа. Хоча ми обоє знаємо, що з роботи мене ваша є вже два місяці, як поперла. Ну, але так все тихо тіха, -тіха ніжтяк. І тут мене підриває стару з хати нафік вислати, бо я ж, типу вдупляю, що її, бачите, де точмо на кроваті радості мало. І я кажу, тіпа, мама, тут така тема. Може, ти з'їздиш на дачу в їбархію пароходів, тіпа, і заготовиш там трохи дров. А я би, може, теж поїхав, як тільки розкумарюся туди, щоб там на лоні благодатів, служби, та постійно перебути реальне ковбасово. Ну, це так ваша юриспруденція матерів туляв, Ну що краще на природі переждати кумари і зміни і прочі синдроми зав'язки жодкача. Ну, мамашка, звісно, купилася, клюнула на це діло і погнала рубати. Так от, доходжу до суті своєї просьби. Ваша ексцентричність. чи могли б ви туди з'їздити і витягти маму з мого флеша, поки сокира нацюкнула цюкнула її по тімічку? Тому що як у неї флешбек кончиться, вона зразу додому погребе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 «Іскра в контакті» чи коротке автодафе жарівки. Ні в кого тут немає більше часу, ні в кого тут немає більше світла, але цього більше, ніж достатньо. А на менше я просто не погоджуся. Де тут у вас, до речі, пилосос чи, бодай, віник?